Servusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor 2013. július 10 13. adását halljátok, aminek a Gamifikált a cím, és ezt majd később el is magyarázzuk, és igényes elnézést is kérünk érte. Így van, valamint nevünket is adjuk hozzá, engem például mindjárt pont felének hívnak. Engem most azonnal Ádámnak. Én pedig az vagyok. Mikor? Állandóan. Ja, oké. Okay. Ez így tökéletes. És te hoztál nekünk szavakat. Ha hoztam szavakat, ugye az előző adásból, a, mi, mi is volt a neve a Sőt, Sötbullár. A sötbullár után, és kapcsolódik, és a, belevonva az égi jelenséges sztorit is, labzártánkor esetben pont a, egy művészeti kampány, ami összehozza a, az űrprogramot a hagyományos WNC ké, kézi iparral, az Ömgör Kóvált és igen, a Google Translate-tel olvashattam ezt fel, hogy ki tudja mondani, tehát hogyha helytelen a Welszi kiejtésem, akkor a szerkelésébe fogsz vonulni. Igen, ami magyarul úgy folytató le, hogy a Welszi űrprogram, és kardincsátok le, mert gyönyörű, ahogy vastag-vastag gyakjóból csirálnak űrruhátsz. Sapka Sapkasál on the air, in the space. Azért most azt látjuk, hogy erre válaszolni kell, és egy matyóhímzett condra űrprogrammal ki kell rukkolnunk valamilyen módon. Igen, a Pulli Space, e, az ma, nem ez. Nem hát egy vastag suba kell ilyenkor. <gül> Jó, begombolva? Állik begombolva, és egy vastag furkósbot hozzá. Nem, egy lézerfokos. Van az, lesz. Lesz. Rózsa Sándor rá lépett a holdra. Na oh, de mindegy. <gül> Hát ezzel át is evveztünk a kis színesek színes vizére, hiszen ha keltének el, akkor igazándiból csak hülyeségekről lehet beszélni, amellett. Ó, jaj! A... Inkább mesélj az internetedről. Láttam hát... a szónozban, hogy illatotlan interneted lesz. Milyen széles rá lehet lépni, építhetsz hát... rá Pont ez a lényeg, olyan széles, hogy rá is lehet lépni. Képzeljétek, 120 megabites interneten lesz itthon de aminek még a garantált sávszélessége és 80 per 40 mega, nem Kiszolgáltat ilyet, ez, ez hát tényleg ilyen. széles kivételesen. ez szóval ez nagyon durva, mindezt 6000 forintért havonta, <gül> a tévével meg a telefonnál együtt, vagy valahogy nem nem a tévé telefon nélkül, de hogy tehát ezt a, a T-Home szolgáltatja, és tudjátok miért? Azért, mert alkalmazott volt el. A fenét. Azért, mert itt a, az utcában, mindenfajta ígérete ellenére megjelent a DIGI. És a digi azt kell tudni, hogy nagyon olcsón szolgáltat internetet, a minőségről vegyesek a visszajelzések. de tény, hogy viszonylag nagy sávszélességet ad pár ezer-két-három ezer forintért. Na akkor ennek most úgy támad neki a, a Telekom, hogy végigjárja ezeket a házakat, ahol mi lakunk, és mindenkinek felajánlják azt, hogy most akkor lenne egy olyan lehetőség, hogy 120 megabites internet lenne mindössze pittam két éves hűséggel 4.990 forintért, és, és, tényleg, és tényleg annyiba kerül, és tényleg annyi lesz, úgyhogy azt hiszem, hogy, hogy hd TV adásokat fogunk innen a új stúdióból átjátszani. Igen, arra gondoltam, hogy igazándiból ugye Egyáltalán semmi szükség az embernek arról, hogy 120 megabites internetje legyen lefelé, még akkor sem, hogyha a család összes tagjába be a macskát is, tehát mind az egyszerre töltünk le nagyon komoly, hogy is mondják, ezt izó imidzseket. De éppensége baj nincs belőle egyrészt, másrészt pedig, hogy az upstream az nem 1 megabit lesz, hanem 40, az az ilyen podcastolásnak éppenséggel jó lehet. Az, az szebbé teszi az életet. Egyébként van olyan csomaga is az meglített szolgáltatónak, amelynek véleményét nem osztom, amelynek véleménye nem az enyém, aminek a nevében nem nyilatkozom, bár fizetnek nekem meg hasonlók, hogy ha csak a szomszédban található meg a digi, akkor már egy picit így próbálnak téged megkörnyékezni, megnyílják a falra azt, hogy hát itt egy kicsit olcsóbban lehetne a letet is hé. Na, nekem ilyen 50 megabit van, de a se próbálták. Rám tudok Igen, azt hiszem, ez egy vadonatúj történet. De mindegy, mert meglátjuk, hogy hogy működik. Viszont ami egyáltalán nem működik, az a múlt héten beharangozott Wine for Android. Ami nekem egyébként nagy kedvencem, csináltam is jó pár Wine videót azóta, és imádom, imádom ezt a 6 másodperces videózást, ami úgy működik, hogy mikor ráteszem az ujjam a képernyőre, akkor rögzít, ha elveszem, nem rögzít. Az egész tök jó, viszont hát megjelent a Wine for Android, ami gyakorlatilag használhatatlan. És ezt számos bejegyzés és felháborodott értékelés is alátámasztja. Az történt, hogy hát kijöttek egy egyáltalán el nem készült applikációval valamiféle furcsa határidőkényszer alatt percekig, de, tehát öt percekig inicializál, öt percen át rendereli a hat másodperces videót, ami aztán vagy megszületik, vagy nem lejátszik, meg nem játszik le. Egyszerűen semmire se jó, úgyhogy ezt csak azért akartam elmondani, hogy mindenki tudja róla, hogyha a Wine nem működik a telefonján, az androidos telefonján, akkor annak az az egyetlen oka, hogy rossz. Nem a telefon tehet róla, hanem a Twitter alapítók. Azért furcsa ez egyébként, amit mondasz, mert a, az elmúlt, nem tudom hány update-ben az Instagram is kezd egyre, Instagram lenni nálam például, ez az, ami teljesen egyértelműen jól és gyorsan működik, ios az Androidon nem mindig találja meg magát úgy, ahogy kéne. A, ugye az a Vine-nak a, a nincs ilyen mentsége, hiszen ez az egy változat, amit most kibocsátottak. Mindegy, nem olyan fontos, csak annyit tudjunk róla, hogy még várnunk kell egy kicsit, amíg ezt a Vine élményt Androidon is élvezhetjük. Addig én kénytelen vagyok az iPad-emmel rögzíteni ilyen kis videóskákat. Te bízunk benne, hogy meg tudják oldani egyszer. Abszolút. Én, én hiszek ebben. A következő hír az annyira kis színes, hogy alig látom innen. Ez a, ez a leggyönyörűbb kis színes. A BBC adta hírül azt, hogy a BBC-t szervezet, a BBC Trust elfogadta és, és korrigálandónak érezte azt, azt a hibát, hogy a BBC összes címlapján található óra az nem, nem feltétlenül pontos ugyanis a BBC-nek a címlapjain vo volt egy ö, csinos analóg ö, minimal flat design akármi óra, ami mindig, ahogy, ahogy azt szerintem milyen technológiai agyó, olvasó vagy hallgatóink nem, nem is lepődnek meg azon, hogy az a felhasználó számítógépének belső órájának a, az aktuális állapotát mutatta. Uh -huh. Ez viszont zavaró lehetett, több bejelentést is kaptak a BBC felügyelő szervezet, hogy mennyire felháborító, hogy ez pontatlan. Aztán a, a, ezek, a, ezek a felhasználók ehhez állították az óráikat, és csodálkoztak, hogy, hogy nem lett tőlük pontosabb. Ennek eredményeképpen levették a BBC oldalairól az órákat. Tudod a legkévesebb, De, hogy most a BBC indít egy Time szervert, és egy nagyon pici exét kiad, ami áthalítja a számítógép óráját, és egy nagyon nagy BBC logóval megjelenik a desktopon, mert egyébként a Time alapú áthalítást simán meg lehet csinálni nélkül is, de csak legyen brendelve a pontos idő. Egyébként azon gondolkoztam, hogy lehetne ilyen modern web technológiákkal, web kipusolni kipussolni a legaktuálisabb, legpontosabb atomórára szinkronizált időt, csak az, az a meg az lenne a gond, hogy az nem menne minden böngészőn, és a BBC az nagyon hátrahajolt, tehát ilyen internetx öt támogat még. Én ebben a hírben azt szerettem legjobban, hogy mi volt az indoklás. Ugye azt hangzott el, hogy azt írták, hogy, a, hogy az, hogy a BBC oldalain található hogy nem pontos óra, az nem egyeztethető össze a BBC alapértékeinek egyikével, ami pedig nem más, mint a pontosság. Meg van ennyi. Az, hogy ezentúl nem lesz óra, hát az egyébként kínos. Ez olyan, hát. hogy egy magyar portal nem lenne névnaptár. Hát honnan tudjam én, hogy aladárnapja van-e, vagy sem? <gül> Legközelebb te... le fogják venni az index színlapról a vonalzót. Hogy a te szöget. De kellett, ez ügyben egyébként tudok neked segíteni, mert az, hogy aladárnap van -e, vagy sem, azt egyszerűen tippelt be az év 364 napján, bátran mondhatod azt, hogy nem van, nincs aladárnap. Egyéb... jó, ez van... Egy túl. Van rá egy megoldásom. A újságírók éves, jótékonysági árverésén vettem a múltkor egy szelebek és kutyák típusú naptárat, amit a megfelelő helyre elhelyezem. Most reggelen tudom, hogy milyen nap van. De mm, nem szépen. mindig tudatosul kávé előtt, úgyhogy a medárnapról így maradtam le. Csodálatos. A következő hírünk bemutat egy emulátort, ami hát leginkább egy nekem a vicc kategóriájába esik, de szerintem a gazd meg rajongó lett. Szerintem tök szórakoztató. Tehát igazán ez egy olyan emulátor, ez a Mini V megnevű emulátor, ami minden platformra érhető. Tehát ez, ez uh, Mac-en, PC-n, Linux-on, Android-on, iPhone-on, Atari-n, akár mint mondasz egy platformot, akkor lefordították, Ez egy ős mekeket emuláló szoftver, amire ráhúzol egy uh, igazi mekről kidampolt romot ami természetesen szerzői jogvédet, akármi az operációs rendszert azt le lehet tölteni az Apple szerveréről a 7.5.5-ig uh, ingyenesen letölthető, azt hiszem ez volt az utolsó, hogy 7.5.3, valami ilyesmi lényegtelen, és ezt most leforjtották jámaszkipre is, és futbüngészőben egy 7-es rendszer, vagy egy 6-os rendszer, egy emulát uh, 80-as évek végé megintoson. És ez csodálatos. Nos, most elég igazi cloud megoldásokat lehet egyébként telepíteni, és vannak megfelelő romjaid, jaid meg diskimidzseid, például Photoshop 1.0, MacPaint. Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy Ventura Publisher van rá, de Clarice Works-nek hasonlók talán lesznek, meg talán még Aldus is. Tehát egy, egy teljes DTP állomás össze lehet hozni a évek végéről. Mit többre lehet szükség? Igen, ebben van egyébként egy projekt. Én, én... Hosszú, hosszú ö, vagy régó, régóta szeretném azt csinálni, hogy egyszer majd, amikor kell valamilyen ö, számítógépes segédeszközös, mondjuk Powerpointos prezentációt csinálnom, akkor azt vagy előveszek egy PowerPoint 2.0-át, hogy ilyen az 1.0-ban még nem volt screen feature egyszerűen, tehát az nem, nem voltak erre felkészülve, vagy egy HyperCut stack és, és arról vetítek egy ilyen emulátoron keresztül. Ez a másik véglet mondjuk egy prezi képest. Ha kész mindenképpen hívjál, mert minket illetve közéltöztük a videót majd. Igen, és jó nagyot nevetünk majd rajtad, hogy ilyen múzeumi eszközökkel dolgozol. Talán kiérdemelheted a lézerfokos érdemkeresztet? Remélem. Tögyfalombokat és volt paralékkítve. Szép lesz. Ellenben hoztam nektek egy remek hírt, ami, amit magam sem tudok teljesen hová tenni. Megjelent az a iPhone alkalmazás, és portál, és még sok minden más. Ezt beengedték App Ami a női masturbációt nemcsak hogy gamifikálja, de egyben oktatja is. Tehát meg is mutatja, hogy mit kell csinálni, és plácsnik is osztogat érte. Emellett, ha valakinek ez nem lenne elég, amit a Happy Playtime nevű truc nyújt, akkor van még hozzá infografika is. Csak hogy tudjuk, hogy melyik korosztályban hányan érzik azt, hogy hogy ezt szégyelni kéne. Az oldalon pedig egy nagyon nagy boldog orosz, bábuskának hozott puncipattog, nem tudom más hogy mondani ezt. Úgyhogy ennyivel van ennyi, mindent lehet gamifikálni, balszág gamifikációt is. Én szerintem ez tök jó. Én nem tudom, hogy miért húzzátok az arrotokat ettől a projektől. Ugye az indoklás az arról szól, vagy hogy miért is kellett ennek az apnak elkészülnie, hogy. A, általában is a, az önkielégítés az a, a szégyelnivaló való kategóriába esik a világ számos területén, így a, a keresztény Európában és angolszáz területeken mindenképpen. De ezen belül is egyébként a, a női önkielégítés az egyel még szégyelni való, vagy egyel inkább tabu, Aló, tehát ez egy micsoda hülyeség, hogy ez tabu legyen, és hogy, hogy esetleg lelkiismeret furdalást okozzon mindenféle lányoknak, asszonyoknak egyaránt. És akkor ez egy próbálkozás arra, hogy valahogy kihúzzák ebből az ebből a elhallgatott, eltusolt státuszból ezt az egyébként nagyon kellemes szórakoztató tevékenységet, és mindez megpróbálják a gamifikációt, mint a napjainkban mindent megoldó történetet bevetni. Én szerintem csodálatos, csodálatos projekt, és nagyon várom azt, bocsánat, de amikor, amikor végre a, a Facebookon az ismerőseim ilyen plecsniket kezdenek majd el megosztani, hogy ma már a harmadiknál tartok plecsni, meg egy hétig minden nap plecsni, meg ilyenek, iszonyú menő lesz, és akkor erről beszélgethetünk is majd. Én ez valószínűleg prüd vagyok, már én nem szeretnék ezen ismerősémről ide arról beszélgetni, hogy, hogy mikor, hányszor és a hétel, hanyatszor. Természetesen az utolsó mondataimat viccnek szántam csupán, én sem feltétlenül szeretnék Itt Én nagyon szívesen beszélgetek erről, de nem gondolom központi kérdésnek, és azt sem gondolom, hogy segítene a, a, a, ezzel kapcsolatos prüdéria lebontásában. De az, hogy ez egy nem haszontalan apa, az, hogy ez valamiféle támpontot adhat egy csomó kislánynak, vagy esetleg egy csomó idősebb asszonynak, azt viszont gondolom. És egész biztos, vagyok benne, ugye nem próbáltuk ki az appot, de biztos vagy benne, hogy ez valami olyasmi, ami tehát nem muszáj a Facebookon megosztani a plecsniket, hanem saját magad számára ad valamiféle visszajelzést arról, hogy hogy milyen a viszonyod a saját testeddel. De ugyanakkor az a saját magad kapsz erről visszajelzést, nem? Hát ha nem, akkor valami nagyon rosszul van. De nem, nem, úgy értem, hogy ilyen statisztikai jellegű, tehát az időhorizonton elhelyezett eseményeket. Itt igazán csak két baj van de... ezzel. Egyrészt, egyrészt az, a, az a lehülyézése a a célközönségének, a, a, a, amit itt művel a másik, ez, ez a stahanobista hozzáállás a, a, a maszturbáláshoz. Az jó, mert a gamifikációval csak nekem van bajom és akkor végül is kisebbség maradtam. E, ö, nem, ez, ez a gamifikáció, azt én egy ilyen stahanobista hozzáállásnak érzem azt, hogy ö, gyakorlatilag munkát csinálsz, látszat eredményért. Hát ez a gamifikációnak egy nagyon szűk azért, csak szerintem egy csomó olyan megoldás, egy csomó olyan plecsnyit lehet kitálni, tehát olyan lérendő célokat kitűzni, ami egyáltalán nem ezt a metódust erősíti. Hát valami legban csak... felbúkan, akkor akkor tudom majd. Így vagy úgy, minden esetre minket vitára készített ez a, az applikáció, és tök sokat beszéltünk róla, ami végül is azt jelenti, hogy valamiféle E, valamiféle eredményhez már is eljutott. Ha erről sokat beszélnek, akkor legalább azt a célt elérik, hogy a, a masturbálásról, mint féle az élet részéről, vagy e, életünk köz tartozó dologról beszélünk, vagy beszélnek. Azért mondok abszurdabbat. Beszél. Mert, mert, mert oké, okay, a, okay, a masturbálás az egy ilyen, nem beszélünk róla jellegű téma, és akkor mindenféle ismeretterjesztés azt tulajdonképpen elkölölhető hasznosnak, de és akkor itt van az, amikor már paródiában hajlik át szinte, de nem, ez egy valós alkalmazás. A Whistle, tehát tücsülés Whistle.com című domént meg is vették, ezzel a kutyatartást gamifikálják. Az azt jelenti, hogy mit tudom én, ha levitted sétálni a kutyát, akkor kapsz egy 10 pontot? Hát meg, meg így a Quantified Self-es dolgokat is belevéve, tehát így megmutatja, hogy, hogy hány percig vitted le a kutyát sétálni, hány percig játszottál vele, mennyit aludt? ezeket ki lehet optimalizálni, hogy akkor most 5 percet tovább játszottál vele, és akkor ennek megfelelően hogyan változott az alvás ideje, meg az evés ideje. Azt hiszem, és... hogy egyébként vannak, vannak emberek, akiknek abszolút fontos ez a, ez a kapaszkodó, hogy így, hogy így excel rögzíthessék az életüket. Én, én is voltam, nekem is volt egy ilyen időszakom egyébként. De ez szörnyű. Ezt Tehát... meg is tudom érteni. Ennek a kezében nem eszközöket kéne adni, hanem így lelevelni. Nézd, nem? inkább eszközöket, mint kutyát. <gül> ne hozd ide a labdádat, azt írja az Excel bácsi, eleget játszottunk. Hát igen, ez valóban egy marhaság. Viszont piszta lehet belőle adni. De valószínűleg de van. lehet belőle adni. Igen, és valószínűleg ez az igény akkor is megmarad, hogyha, hogyha nem elégített ki. Úgyhogy, ha, ettől még, ha, ha. Ettől még azért azt gondolom igaza van a gaznak, hogy ez, ez nem eszközöket kéne adni, inkább lenevelni erről az embereket. Viszont ha már az állatokról volt szó, akkor, akkor valaki fejtse meg nekem, mert én nem néztem ma a WWDC közvetítést, hogy milyen állat a Maverick. Mavericks többes szám bocsánat. Ádám, emlékszel arról a filmről, amire véletlenül beültünk, amikor egy tök másik filmet kellett volna megnéznünk? Igen, igen, abban a hullám lovas emberek. Igen, az a hullám, voltak. a Chasing Mavericks című filmben a Mavericks, az a hullám volt. És igen. erről a hullámból lett elnevezve a húj meg. Tehát akkor nem, nem a Cattle-nek a másik neve. Hát de Húlám. az is, de szerintem a, tehát a, a elkoborló marha. Marhat is így nevezik. Angolul. Hogy nem meg a top gen. De. ú tényleg. <gül> Új és akkor az OSX-nek a többes szám az OS Oxen? OS Oxen, pontosan. Nem egyébként ha, ha megkérdei ezt a magyarázatot, akkor ott van, ott van a Default háttérkép, ami egy hatalmas nagy hullám, ami a nagy, hogy már nem is kék, hanem zöld. Volt háromszor nincszer elszakolva, hogy a Surfer zsargon is, meg a, a, az Apple Max-nek te... Max a Default helye, amit mutattak, az, az pedig az a, az a hely volt Kaliforniában, ahol ez a hullám megjelenik. Igen. Azért kell, mert most jöttek már fajták, de jó együtt tudok élni azzal, hogy nem lesz bőle. Egyébként Most a bemutató sok az az, az elé viccet azzal, ez az, az a szemölgyökös hajas olasz ember, amit a van a neve, hogy akkor a 10.9 az legyen a szíláján. Igen, igen, igen, az az a fóka. Ami vicces lett volna, de akkor azért csak rögzítsük, hogy miről beszélünk. Ugye ma volt a, a Apple éves rendes fejlesztői konferenciájának a nyitó beszéde, ahol hagyományosan beszokták mutatni a legújabb jellemzően szoftveres előrelépéseit a cégnek, meg egy-két hardvert is. Most ez történt, és mindenki nagyon dörzsölte a kezét, mert sok egyéb mellett az iOS, tehát a mobil operációs rendszer új, vadonatúj főverzióját, az iOS 7-et várta mindenki, és arra is sor került, mi is sorra kerítjük mindjárt, de hogy először az OSX-nek, tehát az asztali operációs rendszernek a legújabb változatát mutatták be, ami azt hiszem, ugye a tízes verzió 10.9 ez még csak. Tehát a kilencediket, a, a, a, a, a, a, a tízesen belül a, a kilencedik verziót Igen. képviseli. és ezt mindig nagymacskákról nevezték el eddig, most ez először viszont úgy döntöttek, hogy ezt megugorják, és ez a Mavericks lett a kótneve, a legutóbbi hegyi oroszlán, tehát a Mountain Lion képest. És e, hát nem tudom, ti mit szóltatok, illetve ugye kell ke nem látta az adást, úgyhogy ő nem tud hozzászólni. Nekem volt egy élmény, még mielőtt így belemennénk a részletekbe. Hogy, és hát tényleg, láttam már ilyen Apple kínótokat, de valahogy a, a Jobs halála óta ez volt az első, amit megnéztem. És nekem egyszerűen rémisztő volt. Én azt éreztem, hogy ez a, ez a vidám vasárnapon vagyok, és, és csak annyi a különbség, hogy, a, hogy a, az ott szokott, vagy megszokott Egyház vezető helyett a Gyurcsány Ferenc vezeti most ezt a szeánszot. Egyszerűen Feli. nagyon nyomasztó volt az egész. Figyelek! Ezek azért gyakran voltak ilyenek. Majd adás után keresd meg a, a Megahertz Mythos nevű nagyon népszerű videót, oh. ahol a pocakos inges csávó elmagyarázza, hogy az a megahertz az Intel van írva, és az, ami a g processzorokra van rávéső, az nem ugyanaz, az, az máshogy számítódik, az, az, annak nincsen köze a számítógéphez, és emberek tapsolnak ütemese, mint Stalin Mindig volt egy ilyen picit riasztó szektás mellékhangi ennek a dolognak, csak Jobs jó előadó volt, ezeket el tudta fedni. Hát erre akarok egyrészt kijukadni, hogy Steve Jobs egy remek előadó volt, ehhez képest a mostani fővezér pedig egy, hát egy olyan nagyon, nagyon olyan iskolás módon jó előadó, úgy érződik rajta a beszédtanár, meg érződik rajta a felkészítettség, de valahogy az egész mégiscsak tényleg egy kicsit ilyen, ilyen gyurcsányi kenetteljes, lassan mondom, hogy jobban értsétek típusú beszédmód. És, és hát az egész borzasztóan amerikai, és borzasztóan hazug. A, ugye azt már az elején bátran összeren merem foglalni, hogy ez az idei WWDC, ez egy, ez egy csalódás a, a legtöbb erre váró embernek, vagy az kell, hogy legyen, mert hogy igazán e, semmi innovatívat, vadat, no. megdöbbentőt nem jelentettek be, talán hardware fronton igen, de, de software fronton semmiképpen, de ezt majd egy kicsit jobban kivesézzük, viszont az egészet úgy adták el, így végtelen sok csúsztatással, de egy durva csúsztatásokkal e, sorolták azt, hogy hogy ez az egész Apple univerzum az miért awesome, és super, és grandi, és nem tudom, nagyon sok ilyen, ilyen fantasztikus jelző hagyta el az előadók száját, miközben olyan dolgokat mutattak be, amit a legnagyobb jó indulattal sem lehet újításként felmutatni, legalábbis mondjuk a 70%-kal bemutatott dolgoknak az egész egyszerűen már meglévő funkciók, másonnan már jól ismert megoldások és alkalmazásoknak a szégyentelen koppintása volt. Na de ezért nem teljesen mesztelen a király, maximum csak nagyon rövid shortban van. Csak bevetőzött egy kukába. Én, én a nagyon rövid shortban van, és a sörhasát csapkodja, Most mondtam rossz. volna. De, de lehet. A Mavericks az, az szerintem több csinosan néz ki, és egy csomó olyan dolgot kijavít elsősorban, ami, ami engem nagyon fájóan érint az, az a több ablakkezelést, amit, mint hogyha szándékosan törtek volna a 10.8-ra. Meg bekerült, bekerült az, hogy válaszolni lehet az üzeletekre helyiből, amit a GNOME 3-ból ismerünk már, vagy ö, igazán ilyen helyreigazítások voltak. A kalendárból leszették a háttérmintet. Hát meg azért a kalendár az pont az a dolog, ami iszonyú jó lett, szerintem nagyon-nagyon Igen, mert leszették a az. az csak ugyanaz, mint ami most van gyakorlatilag. Csak kihangsúlyozva, hogy nincs rajta a háttér, mint a. De azért annyiban is ugyanaz, hogy, a, hogy mondjuk egy bejegyzésedhez egyből megkapod a location-t, azt, hogy az előző location, tehát az előző programodról az ide vezető út, az mennyi ideig tart, és ezt egyből hozzáteszi az időpont foglaláshoz. Hát... Igazán az van, hogy a kb. egy hónap lezajlott Google bejelentések óta, ez, ez már nem is tűnik fel, mint újdonság. Jó, jó. Uh, ugye erről beszélünk, vagy ez, a, ez az én főállításom, hogy igazán nem hát az újdonságaik többsége az olyan újdonság, amit valamelyik másik cégnek egy nem olyan régi kínótjában már hallottunk, vagy esetleg már régen létezik csak most egy kitérővel egy példát mondjak, az iTunes Radio, amit mindenki jósolt, hogy elindul az iTunes-nak a, a zene streaming szolgáltatása, azt tényleg úgy mutatták be, mint valami ilyen megdöbbentő a világ számára egészen új tálalatokat nyitó történetet. A legjobb mód, ahogy megismerhetünk új zenéket, ez volt a slogan, és ehhez képest, a, hát amit leírtak, az egy az egyben a Last FM-nek a lege 1.0-as változata, semmiben nem különbözik azoktól a ugyanilyen szolgáltatásoktól, amiköt öt éve léteznek. Szóval, hogy, hogy nagyon sok ilyen cikkiség volt. Én azért azt, azt meghagyom, hogy igen, ez nagyrészt ez egy, ez egy olyan release, hogy, hogy ezért látszódik, hogy még foglalkoznak a rendszerrel. Ugyanakkor ez egy fejlesztői konferencia alapvetően. Tehát lehet hogy, lehet, hogy azok a dolgok, amikkel... Dolgoztak, és azért, azért meg volt nevezve egy pár érdekesebb rész, azok nem a felszínen vannak. Ez egyébként több, igen, ez több helyen is úgy tűnt, hogy, hogy ez a helyzet, amit mondasz, de azért, hogy visszautaljak erre a hangulatra, ami ott a, a Moszkvó Centerben volt. Tehát meg volt az a pillanat, amikor, amikor ez a, ez a belőtt jó olaszos ember azt mondta, hogy, hogy bevezettük, a még intelligensebb scrollozást, és felcsattant a vastaps. <gül> Gáspár, azért a, azzal legyünk tisztában, hogy, hogy a WWDC az a két most már esetenként több megjósolhatóan bekövetkező Apple nagymisének az egyike. Nem tisztán a fejlesztőknek szól, mert akkor csak a így fejlesz osx.info portált érdekelni, nem pedig az egész világot jó, oké. Okay, nem vesz nagy 1600 dollárba kerül egy jegy, ami egyébként ugye idő alatt. 72, másod, perc? 72, tehát egy, egy több mint egy perc kellett az, hogy az összes fogjon az eseményre. Na de térjünk vissza a bejelentett dolgokhoz. Szóval Menjünk hogy alá. hát az új OSX az minden bizonyal sokkal jobb, mint a régi. Nekem az volt az érzésem, hogy ez viszont egy ilyen, egy olyan bentli, aminek így a sokadik verzióján már igazán nincs mit nagyon javítani, és azért tényleg csak ilyen apróságokat twíkelnek rajta, tehát a sok negatívum, amit most mondtunk, azért ahhoz az hozzá tartozik, hogy ránézel erre az operációs rendszerre, és azt érzed, hogy itt minden mindenhez ki van találva, és egy akkora különbség a Windowshoz képest annyival kézreállóbb és felhasználó barátabb, hogy ez elmondhatatlan. Tehát azért ezt, ez az igazsághoz tartozik, hogy, hogy az OSX egy nagyon vonzó operációs rendszer, és ez sokkal emberszerűbb valami, mint a Windows. Igen, gyakorlatilag annyi, annyi ebből a tanulság, hogy igen, amikor kijön, akkor érdemes upgrade rá, igen, a következő gépe, de már ez lesz, ha fejlesztő, vagy akkor vannak újdonságok. Egyébként csak azt látod hogy gyorsabb és szebb. Illetve egyébként az OSX-a kényelmesebb, egyébként meg emberszerűbb, mint a Windows, amíg a dolgot úgy szeretnéd csinálni, hogy Anno, oh Steve Jobs, most meg Tim Cook gondolja, hogy dolgok helyesek. Mihely más véleményed van a világról, mert te máshova szeretnék kattintani, vagy balkezes vagy, vagy akármi. Onnantól kezd ez a világ ezzel rádomlik. Ádám, amióta kikeresztelkedtél azóta, azóta egy kicsit ö, liberálisabb lett a rendszer szerintem. Igen, én is keresztem. Mert... az értem, mert hozzám másik például lejátszom, hogy minden. olyan, amik ezzel a library -t. Az iTunes jobb lett. Ez így ér. Nem, nem meg az iTunes-nál raksz egy van egy operációs rendszered. De egyébként az iTunes azért jobb lett, és azért van másik e, e, zenelejátszó is most már. Mondjuk el azt is, hogy volt olyan pillanat, amikor minden kinyalogatta a szélét még az is, aki egyébként húzza az orrát ezektől az eseményektől, amikor a Mac az új Mac pro bemutatták, hát az elég látványos is volt, még lenyűgöző is volt, tényleg csak az egyetlen hibája az, hogy, hogy ilyen 700 ezer forintnál fog kezdődni egy ilyen számítógép. De nem mondtak árat. Nem mondtak árat, a H. Andrásék, az ő streamjükben mondtak árat, tehát a, a legnagyobb magyar Apple evangelista és boltrojdanos mondott olyat, hogy hát ott satszolgatták Plasztik Józsival, -e, hogy, hogy másfél millióba fogja kerülni egy ilyen gép, és akkor Hándrás azt mondta, hogy a, most is olyan 700 körül kezdődik, és valahol itt 6-700 körül fog szerintem kezdődni a, az ára ezeknek az eszközöknek. De az történt, hogy az új MacBook Pro az egy henger alakú házba került bele, ami ráadásul hát, olyan, mint egy nagyobb sörös doboz, iszonyú pici. Ehhez képest nagyon sok olyat mondott az előadó, hogy kétszer olyan gyors, két és félszer olyan gyors, nagyobb ezt a kettőt mondta, mindenben kétszer olyan, vagy két és félszer olyan, mint a jelenlegi generáció. Egyszerűen ezt... négy darab négykás képernyőt tud kiszolgálni, és hasonló hihetetlen paraszt. A hatalmas teljesítményugrást egyébként nagyon könnyű úgy megugrani, hogy utoljára talán három éve frissítették a megprókat, és azóta már lefolyt egy pár árvíz uh, Ebben igazad van, de még így is azt gondolom, hogy azért egy ilyen eszköz, ha az asztalodra kerülne, akkor évekig vernéd ezt egy odaföldhöz. Ez így van. Ezért is kerül ez az eszköz egyébként egy használt autó árába. Így van. Viszont a következő bejelentés az apróságnak tűnik, meg ez is egy kicsit a piac követése, de mert hát itt tényleg utolsóként az Apple is megjelent a saját irodai szoftver csomagjának a webes változatával, de azért az iWorks, amiről legendákat zengenek azok, akik használtak valaha, az mostantól majd elérhető lesz, egy webböngészőben, és ez a webböngésző nem csak a Safari lehet, hanem bármilyen webböngésző, és egyébként bármilyen platformon, tehát Windows-on, egy Chrome-ban is tudunk majd iWorks-ot használni. Az ugye azt jelenti, hogy a Pages-t, a Numbers-t, meg a Keynote prezentációkészítőt. És ez azért különböztem meg az Apple-t például a többi cégt, mert ők nem adják, ez az NSC-nek, ja, de... Ez a következő téma, az még tartogass magaddal egy... Pár percig. de ebben az az érdekes egyébként, hogy az Apple minden évben bejelenti, hogy na most akkor komolyan gondoljuk ezt a, ezt a webalkalmazás dolgot, és mindig az az eredménye, hogy két-három hónapon belül bejelentik, hogy hát mi valójában leszartuk az egészet és beszüntetjük majd. Igen, hát itt most azért más, másnak tűnik a helyzet. Én menőnek gondolom, még akkor is, hogyha tényleg ők voltak az utolsók, akik megérték ezt a lépést. És... Az a probléma az, hogy bődöletes késésre érkeztek meg erre a piacra. Tényleg már, már mindenki, és mindenkinek a, kut a kutyája is ott van. Így van, pontosan. Egyébként még egy ilyen nagy késést mutattak be, ezen a, vagy késésnek ledolgozását mutatták be ezen az eseményen. Ez pedig a, az iOS 7 mobil operációs rendszerről rángadták le a leplet. Pár nappal ezelőtt már szinte jó részt lerángattak a sajtóban is. És hát ez, ez szerintem, ez volt az egyértelmű nagy csalódás mindenki számára. De mindenki mindenhol azt mondogatta, hogy az ios nagyon előregedett. Az iOS 6 egy, gyakorlatilag nem nagyon különbözik az iOS 3-tól, nem sokat változott. Mondjuk az iOS 4-től, mert az iOS 4-től vezették be a... a a korlátozott többszálúságot. Na most, ehhez képest bejelentették az IAS ami et mindenki azt várta, hogy ennek most, hogyha az Apple tényleg komolyan gondolja ezt az egészet, valami, valami nagy lépés kell hoznia, valami, valami koncepcionális váltást kell hoznia, valamiben egy nagyot kell ugraniuk. Ehhez képest pedig az történt, csináltak egy komplet redesignt, máshogy néz ki az egész. Ez a máshogy néz, kinézés is egyébként csak az, hogy követi azt a trendet, amit elindított a, a Microsoft a Metro felülettel, és követett a Jelly Bean, és aztán a, az egyes gyártói felületek, mondjuk különösen a HTC-nek a, a Sense ui -a. Olyannyira így van ez, hogy hogy az új iOS-nek egyes részeit azokról gond nélkül hihetnénk azt, hogy a HTC laboratóriumában készültek. Á, az És... azért sokkal színesebbek. A HTC sosem megy annyira műkörmöthöz, mint ez. Így van, ráadásul fagylalt színekben készült el az iOS-ét. Arról biztos lehet vitatkozni, hogy szép vagy sem, ez ízlés dolga. Én, én akartam nagyon szeretni, de azért inkább nem, nem tetszik ez a ezek a színek. Ugye ez egy flat design, tehát a sok kis árnyékot és 3D-s ikont, azt most nagyon határozottan kétdimenziós dolgok váltották le. És egyébként van az újjájövesszétben néhány nagyon jól megcsinált, nagyon jól eltalált megoldás, de semmiféle quantum leap, semmiféle valódi nagyugrás nincsen benne. A legmenőbb dolog, ami történik benne, az talán a fényképek újszerű kezelése, de az sem újszerű kezelés, csak egy ilyen okosabb csoportosítás. Ha hosszan végignézem a listát, amit itt feljegyeztem magamnak, hogy, hogy mik is változtak az új ivas ezek mind ilyen kozmetikai. Természetesen jó, persze, oké, okay. van valódi több szállóság, tehát az apok párhuzamos futtatásának lehetősége, eddig is meg volt bizonyos app mondjuk a zenére vagy a telefonálásra, ez most az összes appra kiterjesztették. Talán ez az egyetlen ilyen technológiai újdonság, amit ma bejelentettek. A többi az meg ilyen, hogy a Game Center az most már nem azt a billiárd postó felületet mutatja, hanem egy ilyen... Hótfehért. Fehért, igen. Nem lett egyébként rossz ez az egész, bár vannak benne inkonzisztenciák, meg, meg, meg vannak benne. Nem is tudom, talán ez az egy, amit, amit a, a, a terhére róhatunk, meg a, a színválasztás egy kicsit fura. Mondjuk, uh -huh. hogy még nem teljesen kialakult az egész, vagy olyan kicsit olyan. Eh, hát azt nem mondom, hogy elkapkodottnak tűnik, mert az nagyon durva lenne, de hogy vannak benne még. Eh, Fúserált, finomítható részek, nem, nem. Én szerintem semmiképpen. Ez azért egy szép munka. De, de valahogy, valahogy ennél nem több. Igen, igazad van, rég láttam, mennyire csinos Nokia-t. Ez az, igen, úgy néz ki, mint a. Mint a hogy hívják a Nokia-nak az utolsó saját rendszerét? Az m 9 mi volt? Megó, vagy memo vagy valami hasonló. Az a Safari ikona, az egy az egyben onnan van. A színeivel, a formáival van minden. De nem, hogy itt az újabb generációt, és a metróban pont egy ennyi nagy, üres tipó által meghatározott hely van. Az biztos egyébként, Itt, itt hogy... előttem egy inbox éppen nyitva fotogalériában. A... De nem sajátságos. Én ma után azon gondolkoztam, hogy, hogy mi van, ha iPhone-ra váltanék? És aztán Kiröngnék. volt ez a... Volt ez a bemutató, és teljesen elvizonyítottam, és lebeszéltem magam a végére. Hát nem lesz ezen rossz azért ott élni, tehát azt gondolom, hogyha mi, mi lesz mondom. az alkalmazásokkal? Tehát eddig, eddig a, a, az iPhone-nak a killer feature -e az az ökoszisztéma volt, amit gyakorlatilag kirúgták most alóluk a sámlit. Nem. Nem, szerintem nem. Sőt, egy, egy írtam nem írtam kinézni vele Egy meglevő program. Én egy dolgot írtam fel magamnak, ami ilyen hiba nélküli pozitívum, hogy egy teljesen új generációs SDK-t is bemutatnak az új iOS-szel, ami nagyon sok nagyon jó feature-t ad a De Várják, ez azt hogy a korábbi programok nem is fognak menni ezek után. Fognak, csak úgy fognak kinézni. Hát furán fognak kinézni, igen. Jó, ezt nem tudom. Azt tudom, hogy aki most az új iOS-re akar majd fejleszteni, annak egy nagyon-nagyon izgalmas lehetőségcsokor áll majd rendelkezésére, ráadásul a multitaskinggal, tehát most már bárki futhat a háttérben, és bármit csinálhat a háttérben. Mindezt úgy egyébként egy elég érdekes, technikailag legalábbis elég érdekesen elmondott multitaskingot valósítottak meg, ami annak ellenére kiméli az időt, hogy hogy valós multitasking, tehát hogy egyszerre hajlandó futtatni több dolgot a háttérben. De hát a felhasználó ebből annyit fog érezni, hogy, hogy a háttérben is frissül a Facebook alkalmazása, és mégsem erül le az akkumulátor, ami egy nagyon jó élmény, de semmiképpen nem fogja azt érezni, hogy valami megváltozott a... Az, a, a, az iOS platformon, csak azt fogja érezni, hogy lassabban válaszolt. merül le az akkumulátor. Én szerintem ez olyan... Emlékeztek az iOS 6 hogy mi volt az, amikor lecserélték a térképalkolmazást. Nagyon jó lesz, csak ez most az ez egész rendszerrel történik meg. Engem ennél sokkal jobban idegesített ebben a mostani bejelentésben, hogy egy csomó olyan dolgot mutattak be, ami írjogattam, hogy melyik honnan van. Tehát például bemutattak egy új ilyen Notification és Control Center-t, ami képzeljétek el, egy alulról, egy Swipe mozdlattal emelhető rá a képernyőre. Tehát lehet kapcsolni a fő funkciókat, meg, meg egy-két fontos tudást. Tehát pont úgy néz ki, mint az Androidnak a Notification a center az, az, az mindig ilyen volt. Talán az egyetlen, ami engem egy kicsit is megfogott, az a, az, az új Photos alkalmazás volt, ami ami ugye egy kicsit megpróbálja a hely és idő bélyeg alapján összerendezni a, a fényképeket. És akkor mit tudom én tud olyat, hogy a, hogy az otthon készült fotók, ezt így is megnézheted, meg persze időrendben is, Tehát helyek szerint próbálja ilyen momentum, hogy is mondjuk ezt ilyen pillanatokban szerveznie. Ugyanakkor ez is emlék a Google Plus előadásokból. Hát igen, Te, csak ezt nagyon szépen csinálták meg, illetve általában mindent elég szépen csináltak meg, tehát hogy nagyon használatónak tűnik az egész iOS 7. Nagyon jó a, a user interface, még a, a design bénázgatások ellenére is annak, annak gondolom. És hát mondjuk el azért, hogy végre valamilyen hasznos információt is mondjunk, hogy azt mondták, hogy ősszel érkezik, mégpedig az iPad 2 és nagyobb, iPhone 4 és nagyobb, iPad mini és az iPhone Touch 5 és későbbi modellekre. Tehát magyarul az iPad 1 és az iPhone 3G, az nem kapja meg ezt a frissítést. Az illetők az a hivatalosan halottá vált. Így van, de végül is tökéletes, hogy az iPad 2 még meg az iPhone 4 megkapja. Ez egy viszonylag jó hír. És akkor ezután még egyébként az iOS után még beszéltek az iTunes radio amit már nagyjából ugye korábban megbeszéltünk, egy, egy kezdeti Last FM minimál képességekkel. Ugyanakkor lévén, hogy csak meg... viszont free van egy ad supported verziója az iTunes Radio-nak, ami ingyenes. Egyelőre csak az egyelőre igen, és aztán újabb országokra terjesztik ki, ahogy halad az idő. Nyilván nem mondták, hogy mely országokban lesz elérhető, és mely országokban nem, de minden esetre van ingyenes verziója. Te napján, kis kiskedre fogjuk hallgatni, köszönjük. E, szerintem ez nem így van. A, egy idő után minden eljutott hozzánk, pont az Apple az, amelyik névez a helyzet, szemben mondjuk a Google-lel. E, de hogy mikor, azt valóban nehéz lenne most megjósolni. Hát így, én úgy foglalnám össze, hogy az elején kezdtük, hogy Szerintem nagy csalódás volt ez a, ez a bejelentés. sor. Attól tartok, hogy, a, hogy a, az Apple rajongók számára sem egy, egy nagyon jó pillanat ez, mert hogy, mert hogy nem újult meg látványosan a, a kedvenc platformjuk, sem az asztali, sem a mobil verzió. Pontosabban a mobil verzió látványosan újult meg, de funkcionálisan szinte sem ennyire. És hát ez van. Erről eszembe is jutott, hogy ide illeszem azt a apróska kis hírt, vagy nem is hírt, hanem inkább esetet, hogy van az a régi pletyka, hogy az Apple logót aranymetszés arányokban dizájnolták meg és most egy designer nem bírta tovább, és utána nézett, és a q hosszan levezeti azt, hogy, hogy hát gyakorlatilag semmilyen szempont szerint nem aranymetszésben készült a logó, hanem csak úgy mondjuk, hogy közel van hozzá. És hát ilyen volt ez, a, ez az esemény is. Úgy nézett ki, hogyha aranymetszésben készült volna, de hogyha egy kicsit jobban ránézünk, akkor kiderül, hogy ez sajnos nem így van. Nagyon vártál arra, hogy eladják neki itt a jövőt? Nagyon. Na, nem inkább azt mondanám, hogy nagyon vártam azt, hogy, a, hogy az Apple így kiheveri a, az ő vizionáriusának a elvesztését, és végre valamiféle nagy lépést mutat be, ahogy időről időre megtette azért az elmúlt mondjuk 6-7 évben volt néhány olyan nagy lépése, ami, ami megváltoztatta a világot. Megtúl. Nem egy olyan game changer, mint amilyen az iPhone, vagy az iPad volt. Nem, ugyanakkor vagy, ugyanakkor a, vagy segít, a MacBook Air. Ugyanakkor segíti az Apple-nek visszaszedni azt, a, azt az ilyen exkluzív termék vagyok státuszát, egy ilyen tehát gyakorlatilag ezért tényleg, tényleg csináltak egy Bentley kategóriás vagy, Igen, vagy de pont ez is a baj vele, hogy egy bentley csináltak, amit a, az emberek 99%-a nem vesz meg, legfeljebb álmodik róla, és emiatt nem fog valaki iPhone-t venni, mert van Mac Pro. Igen, egyébként egy, egy, egy, egy, egy coki 4 k de az emberek kis százaléka vág négykát. Így van, így van. Amúgy még azért nagyon nem féltem az apple tehát minden eladási statisztika azt mutatja, hogy nem állnak rosszul, és szeretik őket az emberek továbbra is, és egyébként van is miért szeretni őket, tehát ezek a, ezek a platformok egyáltalán nem rosszak, sőt inkább nagyon jók. Főt, csak az a baj, hogy a, hogy a megújulást, a, a vezető szerepet fogja elveszíteni, és ugye, azt vártuk, hogy majd most a vezető szerepet újra magához ragadja, és ez semmilyen szinten, semmiben nem sikerült egyáltalán. Semmi újat nem mutattak fel, követték a piacot, azt egyébként a szokott magas minőségben tették, csak az a baj, hogy ezzel elfognak jelenték adni, és ha lassan is, de elfogják veszíteni a, a támogatóikat, én legalábbis ezt gondolom most, Aminek titkod örülünk, mert akkor a végén megint olyan lesz az Apple, mint ahogy szeretjük. Hát ahogy ti szeretitek, az én Szeretik szeretem magam van. a többséghez sorolni, aki, aki egy olyan plebejus módon viszonyul az apple -hoz. Nagyon durva egyébként, hogy mennyire kijön az old school mac amióta visszatértem a platformba. <gül> <gül> alapvetően egy cégről beszélünk, de menjünk is tovább a következő... következő Apropó parasztcégek. Apropó parasztok. Igen, hogy azért azt mondjuk-e, hogy rendes cégek nincsenek. Akik nem adták el még az adataidat, azok is eladták, csak még nem tudsz róla. És ezúton integessünk akkor Barack Kobamának, aki ezt biztos hallgatja. Vagy De legalábbis olvassa az e-mailjéket. Igen, igen, mert a héten kirobbant a, a Prism nevezetű lehallgató VR botrány Amerikában. Egy 29 éves az NSA-nél szerződéses bedolgozóként azt hiszem dolgozó szakértő robbantotta a bombát. Nagyon ügyesen összeállított egy kis dokumentumcsomagot, amit kisziváratott a Brit The Guardian napilatnak, és, a, és azt hiszem a Wall Street Journal volt a másik, lehozta ezt Amerikában, ezt a sztorit, amelyben az van, hogy a, a Patriot Act, a hazafi törvény szerint a különböző amerikai biztonsági szolgálatoknak, szakszolgálatoknak járó lehallgatási kvótával erősen visszajelnek ezek a, ezek a, ezek a szolgáltok, és hogy a kezük alá nagyon szépen oda dolgoznak a webes cégek amely állítást mindegyik webes cég elkezdte nagyon durván tagadni, még akkor is volt egy szép timeline az egyik diában hogy, hogy ki mikor szállt fel a vonatra és ami igazán szép ebben a az az volt, hogy mindegyik vezető ugye a szavakkal tagadta a vádakat például, hogy nem adott közvetlen hozzáférést és a nagyobb transzparenciára szükséges most, ha először a programról. Úgyhogy gyönyörű szép plasterfak van Amerikában, és, és nem tudom, hogy tetszik a világ. Hát én nagyon kétfelé vetelkedek szőrös mellemben, amikor ezen a híren kell gondolkodnom, mert egyfelől úgy olvastam, hogy a, a konkrét eset az az volt, hogy három hónapon át gyűjtötték az adatokat. Az másik? Az adatokat nem. Az a Veraházonos, az egy másik. Az egy másik, amit ugye ő borított ki? De lényeg az, hogy pár óra eltéréssel jött ki ez, ez, ez a két cikk, és az elején még talán úgy tűnt, mintha mint, az egyikkel akarnák a másikat eltakarni. Azt én Vé? jól értettem, nem, hogy, a, hogy akár csak a, a Verizon esetében itt is arról van szó, hogy a Prison-nek a kapcsán a, a az üzenetváltások tartalmát azt nem figyelik, hanem az üzenetváltások szereplőit, hosszát, időpontját. Nem, nem, nem, nem. nem. A, a Verizon-os ügy az egy ilyen per jellegű, ami a lehallgatás régi származik. Ilyet lehetett megítélni a aktuális szabályok szerint nagyjából mindig. Ez az, hogy megmondja a telefontársaság, hogy a ember mikor, kivel, milyen számmal, mennyit beszél. Igen. A tartalom az nincsen benne be értelemszerűen. Erre volt éppen a legkönnyebb bíróengedét szerezni a régi időkben. Viszont egy nagyon ügyes hálót már fel lehet építeni kivel mennyit beszél nagyjából mikor, és az, az már elég információ volt többnyire egy, egy, egy nagyobb bírói ítéletnek a megszerzéséhez. A másik sztori, ott valamilyen indirekt látható portálok voltak kiépítve webes cégeknek a szerverei felé, és uh -huh. tiszteltek, hogy pontosan miben láttak be, és pontosan mennyire. Értel. De nem arról volt szó, hogy kivel leveleztél, hanem az, hogy mit. Jó, még mindig fenntartom azt, amit az előbb elkezdtem. Mi szerint azon gondolkodtam, hogy azért nincs könnyű dolga az amerikai kormányzatnak, a mindenkori amerikai kormányzatnak. Mert hogy az állampolgárai egyfő elvárják tőle, hogy védje meg őket a terrorizmustól. Ugyanakkor azt is elvárják tőle, de ezt úgy csinálja, hogy az állampolgárokat semmilyen módon nem zavarja a napik is dolgaiknak a, a vitelében. És ezt a kettőt nagyon nehéz úgy összeegyeztetni, hogy egyébként még pénz sincsen igazán elegendő a, a terrorizmus elleni háborúra, mert nyilván, ha belegondolok, hogyan is lehet ezt csinálni, hát vagy úgy, hogy annyi üdnök van, hogy minden gyanús közösségben, minden gyanús ember mellé állítunk egy rendőrt, vagy úgy van, hogy valami módon ilyen, ilyen eh, nagy tömegű eh, adatgyűjtést végzek a társadalomról. És hogyha nem gyűjthetek nagy tömegben adatot a, a polgáraimról, tehát mondjuk inkább úgy, hogy a, a velem kapcsolatos mindenféle e, kommunikációról, e, és nem kapok pénzt arra, hogy minden második amerikai megfigyelje a minden egyik első amerikait, akkor, akkor hogyan véden meg a, a polgáraimat? Nehezítek még egyet az érvelésedön egyébként, Feri, ugyanis az nsz a szervezet, ami ezt az egészet csinálta, annak nincsen jogköre, amerikai talajon dolgozni. Tehát téged bármilyen felhatalmazás, meg külön engedély nélkül lehallgathat ez az amerikai titkosszolgálat, mert miért ne, mert olyanja van, és ez eddig is így volt. A mostani igazán nagy botrány az az, hogy ezt amerikaiakon is ö, végrehajtotta, olyan amerikaiakon, amelyekre gyakorlatilag Alkotmányos tiltása van, hogy, hogy ezt nem szabad neki csinálni. Értem, értem, hogy ez így. Tehát ez, ha bár ha jól olvastam, akkor egyelőre úgy tűnik, hogy törvénysértés nem történt. De hogy mert... nem? Amerikaiakat Amerika hallgatott le az NSZ-hez, az alkotmánynak a megszegése ott. És hogyha ez kell ahhoz, hogy biztonságban legyenek, akkor felmerül az a Csörgyi parafrázisan előkerülő kérdés, hogy akkor mi a bánatot védenek ezek az emberek? Hát ugye azért az elmúlt néhány nagy botrány, tehát a, ha csak a, a legutóbbi e, úgy testvérpárnak a, a, az üldözését, vagy drámáját vesszük, azok amerikaiak voltak, tehát hogy mostanában az elmúlt években az összes ilyen egyértelmű lövöldöző, azok mind-mind-mind amerikai állampolgárok voltak. Viszont ezek nem terroristák, illetve a domestikus. Na, na, az az érzésem, és most is az az érzésem ebben a vitában, hogy elméleti definíciókon lovaglunk, és ezek nem nagyon, vagy nem életszerűek, vagy ezeknek a, a, a vitatása életszerűtlen. Tehát, hogy most azon elkezden lovagolni, hogy de ez nem terrorizmus, hiszen a terrorizmus az a, a külső erők által elkövetett merényletek az ország ellen. Oké, okay, tényleg, és akkor mi az Istent kell csinálni azokkal a újszintén egyébként mondjuk iszlám, Vallás hogy az iszlám nevében cselekvő amerikai állampolgárokkal, akik lelövöldöznek embereket. Kérdezem, nem tudom a választ, csak azt érzem, hogy az Egyesült Államok a, a, a fejlett nyugati demokráciák egyik nagy csapdájában szenved, amennyiben egyszerre várják el az állampolgárai tőle, hogy védje meg őket, és ezért tehát ezt, ezt úgy mindenféle, hogy is mondjam, csak tehát nem adnak cserébe semmit. Védje meg, de engem ne figyelj, én pénzt nem adok rá. Old, le, ott vannak a rendőri módszerek, a számájévek is rendőri módszerekkel fogták el. Hát, <gül> hát hogy Pont magad ellen beszélsz, én úgy érzem, és hogyha a bűnözők, és akkor nevezzük azokat az emberek, akik kevés embert ölnek meg házilag készített eszközökkel, külső kapcsolat és hálózat nélkül bűnözőknek, akkor az ellenük megvan a szokásos, módszer, amivel el lehet őket fogni. Igen, de a cárnájövek nem bűnözők. A cárnájövek nem, mit tudom én, rablási szándékkal lövöldöztek. Ha nem felszereltek va van robbantani egy csomó amerikait. Mint Itt ahogy van. a csávó is, lelőttek lelőtte kisgyereket az iskolában, ő is egy bűnöző volt. Olyan bűnözők és vannak, akiknek az a céluk, hogy más embereket megöljenek, és ezen túl nincsenek más céljaik. Na de, és akkor ők miben különböznek a terroristáktól? A terrorizmus feltétel az egy, egy hálózatot, egy, egy célt, egy követelést, egy eszmét, egy valamit. Na de igen, attól, hogy valaki, az meg, az hatod, hatod, hatod, hat... valaki egy eszme nevében mészáról, akkor őt le lehet hallgatni, ha meg csak úgy, akkor őt nem, nem. lehet hallgatni. Amerikai állampolgárt amerikai területen nem szabad lehallgatni. Ez... értem, hogy ez a törvény, ezt felfogtam. Én azt állítom, hogy ez a törvény. De most arra... itt nem. Tehát egy hülyeség. Na. Nem érdemes elvekről beszélni, amikor tényleg az van, hogy egy saját szabályát se tartja be egy szervezet, aminek semmi ellenőrzése nincsen. Én azt állítom, hogy csak az elvekről érdemes beszélni, abban az esetben, hogyha, hogyha az a szervezet, akiről beszélgetünk, az egy olyan helyzetbe van kényszerítve, aminek sehogy sem tud megfelelni, mert vagy nem tudja elvégezni a feladatát, vagy nem tudja betartani a rá vonatkozó szabályokat. De egyébként ha... meg tud felelni, a melléket mutatja. Amerika nem áll a térdein. ami a abban az országban az az, hogy mennyi szabályt hágnak át a megvédése érdekében, de alapvetően közén szépen jól van. Szerintem érdekes szempont az is, amit én mondok, tehát hogy, hogy mennyiben tehet maga a demokrácia arról, hogy a, hogy a végtelenség finomított szabályaival nem tud maga sem együtt élni, de érdekes szempont az is egyébként, hogy ha minden szabályt betartanának, akkor vajon egy működőbb vagy egy kevésbé működő ország lenne az, meg egyébként ugyanezt elmondhatjuk bármelyik nyugati típusú demokráciáról. Igazán, hogy viszont... meg kell nézni, még azt hiszem, hogy, hogy milyen funding az üzemmel, most így hirtelen fogok belegépelni a podcast, mert nagyon hangos lenne. Ö, az De... viszont tény is fejből tudom, hogy Obama 2008-ban azzal indult, hogy ezt az egész Warrantless Wiretapping című dolgot, ami már így... Bush első ciklus alatt kezdődött körülbelül? Igen. Azt hiszem, igen. Ö, azt fel fogja számolni. És ehhez képest így gyakorlatilag tovább erősítette. Hát, és? Vagy akkor mondja, esetleg egy olyan Haszultak politikus... Hazudtak reggel, délben és este, tessék. Igen, igen. És mostanában nagyon nehéz is lenne olyan politikai erőt találni a földgolyon bárhol, aki nem ezt csinálja. Tehát ez az nagyon... egész ugye te egészséges képmutatás két veled de... el? Nem, ezt én a rendszer végzetes hibájaként, rendszer rosszaságoként könyvelem el. Hát, Miért belefutunk kapitalizmus kritikájába, és a kritikájokat, <gül> menjünk tovább. Van-e még valamink mára? Hát sok mindenünk van még mára, az megfontolandó, hogy belevágjunk ki az adás második felébe, így egy óra tíz perccel az indulásunk után. Viszont akkor van még egy gyors játékom, és akkor szerintem zárjuk le az adást. Ez pedig az Xbox, ami, ami novemberben fog érkezni 21 a Mert hogy most volt adás idő előtt nem sokkal, a e3 játékipari konferencián a Microsoftnak a nagy sajtóbejelentése ami alatt 10-akárhány, lehet, hogy 20-akárhány játékot demoztak, meg elmondták, hogy hogyan fog az egész kinézni. Valóban lecserélik az eddig létező játékpénzüket, igazi euróról és igazi dollárra úgyhogy este, hogyha meg szeretné venni egy játékot akkor már nem kell kibúrani Benzing útra a Microsoft pontot vásárolni. <gül> és már tudjuk azt is, hogy 500 euróba fog kerülni novembertől a Xbox One konzol és a hozzájáró Kinect, meg az a játék, amit majd adnak hozzá. Amivel tulajdonképpen egy, egy erős laptop árához pozícionálták be. És ezt egy picit drágállom is amúgy. Csúcs tök szép akármi, de nem tudom, hogy hány falat fa lesz ott a gép. A magasabb fák alatt lesz talán ott akkor, hogyha ilyen drágára sikeredett az árazás? Annál is inkább, mert hogy ugye ebben most tényleg kevés extra van. Talán kinek az, ami, ami nyugodt szívvel azt tudjuk mondani, hogy, hogy ez nem majdnem teljesen szabály például a felépülő dolog. Ez akkor egy újabb szögnek hangzik az Xbox One koporsójába, ha erről egyáltalán lehet bár, tehát lehet, hogy marhaságot beszélek, csak ugye azt olvastam, hogy a, hogy a múlt héten volt még egy-két Xbox One bejelentés, ami úgy összességében, hát valaki úgy fogalmazott, hogy jelen pillanatban a világ egyik legellenszenvesebb játékplatformjává vált az Xbox One ezekkel. A használt a, játék... A gondolsz, hogy... Árulták a játékosokat a játék kiadók érdekeiért? Igen, 24 óránként kell felcsatlakozni az eszköznek ahhoz, hogy játékaid megmaradjanak. És tulajdonképpen a kiadók határozhatják meg, hogy melyik játékok kerülhetnek be erre a másodlagos piacra. És hogy hogyan, és megválasztott boldogban lehet úgy emlékszem csak vásárolni, ilyesmit. Aha. Ez arról szól, hogy a játékipar megpróbáljuk, a GameStop nevezett, nagyon nagy játékkereskedő és játék antikvárium céget valahogyan megfojtani, hát ez évek óta tartó trend egyébként. Azt megnézzük, hogy most már sikerül-e. Hát, és akkor ehhez jön még egy viszonylag a várakozásokhoz képest is eléggé magas ár. Igen, viszont a játékok cserében csinosak lesznek rajta, és nem csak arról beszélek, hogy például behoztak egy olyan nagyon szexi feature-t az általán sosem játszott forca legújabb részében, hogy a játék, illetve a cloud az elkezdi megtanulni a te vezetésedet. Egy dryartár nevezetű sofőravatárt hoz létre, aki ott lehet hagyni, hogy játszol helyetted. És hogyha valaki ellen nyer, vagy valaki veszít ellene, akkor még valami pontokat is kapsz, érte? Tehát most már a számítógép játszik helyetted, és lehet nyugodtan dolgozni. Hát ez így azért elég nagy hülyeségnek hangzik így elsőre, de biztosan, hogyha jobban belegondolok, akkor megtetszik majd. Magadelen egyébként valószínűleg jól lehet játszani. Tudom, az autós játékoknak egyébként is van egy olyan rajongói köre, akik szeretik pontosan bevenni a kanyarokat, és nagyon sokat hajlandók gyakorolni. Hogyha nekik nem mesterséges intelligenciákkal kell szembeszállni, hanem a mesterséges intelligenciákkal jobban vezető haveraknak az árnyékával, az például hasznos lehet. Talán. Igen, annak értelme látszik már lenni. Így van. Akkor a végére én még egy egészen rövid szolgálti közlemény jellegű közleménnyel szeretnék elválni. Indult egy indigogó kampány, mégpedig ezt egy magyar lány indította, Flóra Borsi, akinek a, a fotóit egyre többen szeretik és egyre többen követik a Facebookon. Fiatal lányról, a fiatal fotósról van szó, akinek új fényképezőgépről lenne szüksége az előző DSLR-je, az utolsókat rúgja ha nem nagyon tud fotózni, és ezért az indigógón indított egy kampányt. Azt állítva, hogyha minden lájkolója, aki a Facebookon lájkolta az oldalt, küld neki egy dollárt, akkor ő már pont meg is lesz a, a fényképezőgépével. Úgyhogy én meg azt gondoltam, hogy mivel nekem is tetszenek a, a fotói, ezért itt elmondjuk ma, hogy, hogy nézzétek meg a kampányt, és a, meg a lányfotóit, és ha úgy gondoljátok, hogy ez jó dolog, akkor... Nézzük meg, hogy egy ilyen, egy ilyen social funding módszerrel lehet-e új fényképezőgépet vetetni egy magyar művésznek. Nyilván itt nem arról van szó, hogy senki nem azért fogja támogatni, mert kapni akar egy fotót. Hát is, hogy lesz olcsó az a falra, neki pedig egy fényképezőgépe. Esetleg így. Ezzel pedig azt mondom, búcsúzzunk el, És aztán, hogyha a vágás után rájövünk, hogy még maradt annyi, annyi hülyeséget beszéltünk az iOS-hétről, meg a, a prism hogy maradt még egy negyed óránk, akkor holnap reggel újra találkozunk, és még a többi most elmaradt hírünket is elmondjuk. Kedves hallgatók, csak hogy fájlaljuk, fájlaljuk a szíveteket, hogy van körülbelül fél óra anyag, amit nem mondtunk el. De ezt úgyis holnap reggel felolvastjuk Microsoft szemmel, <gül> vagy mohabácsival. Így van, addig pedig megígérik, hogy egy hét múlva újra jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok, sziasztok!